Розділ шістнадцятий За стійкою бару Зафот нажлуктився до нестями. Його голови лежали одна на одній, на обличчях блукали бездумні посмішки. Він почувався найщасливішим у світі. Зафот звернувся до нього Форт. "Поки ти ще здатний говорити, чи не розказав би ти мені що з Біса сталося, де ти пропадав, де ми були у той час?" Це дрівнички, але я б хотів, щоб усе прояснилося. Ліва зафодова голова начебто прочуняла, а права похилилася більше, тонучи в алкогольних парах. «Ага», – сказав він. «Я тримався поблизу. Вони хочуть, щоб я знайшов того, хто править Всесвітом. Але мені начхати, зустріну я його чи ні. Боюся, що він не вміє куховарити». Ліва голова – Уважно вислухала, що сказала права, і кивнула. «Саме так», – сказала вона, – «ще одну чарчину». Форд перехилив ще одну чарочку пангалактичного полоскального полиску. Цей напій, який за силою прирівнювали до бандитського нападу, був дорогий і позбавляв розуму. Форд вирішив, що йому начхати, щоб там не сталося. «Спокійно, Форде», – сказав зафуд. Усе гаразд, усе чудово. Ти хочеш сказати, що все під контролем? Ні, заперечив Зафот. Я не кажу, що все під контролем. Це не зовсім відповідатиме дійсності. Якщо ти дійсно хочеш знати, що сталося, то скажемо так, що уся ситуація була у мене в кишені. Гаразд? Форт знизав плечима. Зафот захихотів над чаркою. Рідина перелилася через край чарки і на очах стала роз'їдати мармурове покриття стійки бару. До них підійшов космічний циган і з диким поглядом в очах почав грати на електронній скрипці і не погоджувався залишити їх в спокої, аж поки Зафот тицнув йому жменю банкнот. Циган підійшов до Артура і Тріліан, які сиділи у іншому кутку бару. «Я не знаю, де ми опинилися», – сказав Артур, – «але мене аж мороз пробирає». «Випий ще», – сказала Тріліан, – «і розважайся». «Так мені випити чи розважатися?» – запитав Артур. «Це взаємно виключні речі». «Відлашний, Артуре, ти не створений для цього життя, правда? Ти називаєш це життям? Ти нагадуєш мені Марвіна?» «З усіх, кого я знаю, у Марвіна найтверезіші думки. Як ти гадаєш, яким чином відігнати від нас цього скрипаля?» Підійшов офіціант. «Ваш столик готовий», – сказав він. Якщо поглянути ззовні, чого ніхто не робить, то ресторан нагадує велетенську блискучу морську зірку, яка вилежується на пустельній скелі. У кожному з її відростків містяться бар, кухня... Генератори силового поля, які захищають усю будівлю і те, що залишилося від зруйнованої планети, а також турбіони часу, які поволі переганяють усю цю споруду вперед і назад через вирішальний момент. У центрі височить велетенський кулястий золотий купол, і саме під нього зараз входили Зафот, Форд, Артур і Тріліан. Не менше п'яти тонн близький спалахнули світлом, коли вони війшли до зали і покрили усі доступні поверхні. Інші поверхні не потребували прикрас, бо вже були інкрустовані дорогоцінним камінням, яскравими мушлями з Сантрагінуса, золотом, мозаїчними кахлями, шкурками ящерок та ще мільйоном інших невідомих прикрас. Всяїли дзеркала, блищало срібло, горіло золото. Артур Дент стояв, вирічивши очі. «Ну і ну», – сказав Зафот, – «це ж треба». Неймовірно, – ошелешено вимовив Артур. «А люди? А речі? Ці речі?» – впівголоса, – сказав форт-префект. «Теж живі істоти. Які люди?» – не міг стримати свого захоплення Артур. «І інші істоти?» Яке освітлення вигукнула Тріліан. Які столи, чудувався Артур, а одяг вторила йому Тріліан. Офіціантові вони видалися гуртом судових виконавців на відпочинку. Ресторан на краю всесвіту дуже популярний, сказав Зафот, пробираючись на непевних ногах посеред нагромадження столиків, деякі з яких були виготовлені з мармуру, деякі з дорогого ультрачервоного дерева, ще й інші з платини, і за кожним з них сиділа група екзотичних істот, які перебалакувалися і розглядали меню. «Люди одягаються у свій найкращий одяг, перш ніж рушати сюди», – продовжував Зафот. «Для них це свого роду подія». Столики розташовувалися великим колом, а посередині височила центральна естрада, на якій невеличкий оркестрик награвав легеньку музику. На думку Артура, тут було не менш тисячі столиків. Між ними тут і там росли пальми. Жабоніли фотограї, височили гротескні скульптури. Коротше кажучи, усі атрибути ресторанів, на які не шкодують витратити стільки грошей, скільки потрібно, щоб склалося враження, що тут не заощаджували ні на чому. Артур покрутив головою туди-сюди, майже сподіваючись, що побачить, як кіношники знімають рекламну стрічку для однієї з американських компаній. Зафот підморгнув Фордові, той підморгнув Зафодові. — Краса! — вигукнув Зафот. — Ще бопак", пак, — підтвердив Форд. — Знаєш, мій прадідусь, напевно, щось звелів комп'ютерові, — сказав Зафот. Я попросив його посприяти, щоб ми вирушили до найближчого місця, де можна перекусити. А він послав нас аж на край Всесвіту. Нагадаєш мені колись, щоб я йому подякував? Він помовчав. Ти ба, поглянь, тут зібралися усі усі, усі, хто були кимсь. Чому були? не зрозумів Артур. Бо наприкінці існування Всесвіту доводиться частенько вживати минулий час, пояснив Запад. Адже все давно відбувалося. О, привіт, хлопці. вигукнув він у бік гігантських ігуаноподібних істот за сусіднім столиком. «Як вам увелося? Це зафот Бібльброкс?» – запитала одна ігуана у іншої. «Гадаю, що так», – відповіла та. «Ти ба? Це ж така дивовижа, сказала перша ігуана. «Дивна штука життя!» – сказала друга. «Воно таке, яким ти його робиш!» – сказала перша. І вони знову замовкли. Вони чекали, коли розпочнеться найбільше шоу у Всесвіті. «Гей, зафоде!» – покликав Форд, намагаючись схопити того за руку, але промахнувся. Йому завадила третя випитачарка пангалактичного полоскального полиску. Він хитався і показував кудись пальцем. «Он там сидить, мій давній приятель», – сказав він. «Хот, блек, де «Бачите он того чоловіка за столом із платини у костюмі такого ж кольору?» Зафот спробував прослідкувати за пальцем Форда, але його тільки занудило. Нарешті він побачив його. «А, отой!» – байдуже сказав він, але через хвилю прийшло просвітлення. «Егей!» – вигукнув. «Та він чи не сотворив колись чого грандіозного? «Щось таке, чого ще не бувало. Щоправда, мені він таки не рівня». «А хто це такий?» – запитала Тріліан. «Хот, Блек, Дезіато», – сказав спантиличений Зафот. «Ти хіба не знаєш? Невже ніколи не чула про небезпечну зону?» «Ні», – відповіла Тріліан, яка й справді нічого про неї не чула. «Це найбільша», – втрутився Форд, найуглушливіша. Найбагатша, підказав Зафуд. Рок група в історії. Він став шукати відповідного слова. В усій історії, підказав Зафуд. Ні, таки не чула, сказала Тріліан. На тобі маєш, сказав Зафуд. Все світо ось ось припинить своє існування, а ти ще й не жила. Ти стільки всього пропустила. Він провів її до столика, де вже втомився чекати на них офіціант. Артур подався за ними. Він чувся розгубленим і самотнім. Форт пробирався через зал, щоб відновити старе знайомство. Гей, привіт, ходблику. вигукнув він. Як справи? Знамени то, що я знову зустрівся з тобою, друзяко. Як живеш маєш, ти виглядаєш чудово, але ж ти її розповнів і вигляд у тебе нездоровий. Чудово! Він поплескав того по плечі і трохи здивувався, коли це не викликало жодної реакції. Пан Галактичний полоскальний полиск, який шугав у нього в крові, додав йому наполегливості. «Пам'ятаєш давні часи?» – сказав він. «Пам'ятаєш, як ми тусувалися? Бістро легал. Чи пам'ятаєш? А у Нівермах вузька горлянка? Жаходром Питворама?» Хороші деньки були, правда? Хоть Блек Дезято не став висловлювати своєї точки зору про те, чи справді це були хороші деньки. Але Форд не здавався. А коли у нас кишки марш грали, ми прикидалися державними інспекторами охорони здоров'я. Ти пам'ятаєш? І усюди конфісковували їжу і питво, поки не отруїлися чимось. А оті ночі, коли ми з вечора до ранку розмовляли і випивали у просякнутих різними запахами кімнатах над кафе Лу у Гредентаун, штат Нью-Йорк, а ти сидів у сусідній кімнаті з гітарою в руках і усе намагався писати нові пісні, а у нас вони викликали відразу. А ще ти казав, що тобі на нас начхати, а ми говорили, що нам не начхати, бо вони нам дуже не подобалися. Очі Форда зволожилися. І ще ти казав, що не хочеш стати рок-зіркою», – продовжував він, поринувши у ностальгічні спомини. «Бо ти зневажав ту зоряну систему, а ми, Хадра, Суліджо і я, казали, що на нашу думку у тебе немає вибору. І ким ти став? Зараз ти сам купуєш зоряні системи». Він обернувся і спробував привернути увагу тих, хто сиділи за сусідніми столиками. «Перед вами, – сказав він, – сидить людина, яка купує зоряні системи». Хот Блек Дезіато навіть не спробував ні підтвердити, ні заперечити цей факт. І тимчасова аудиторія одразу втратила будь-який інтерес. «Мені здається, що хтось із нас впився», – промимрила в чарку темно-червона кущоподібна істота. Форд хитнувся і важко опустився на стілець навпроти ход Блекадезято. «Як же називалася програма, яку ти виконував?» – сказав він, даремно хапаючись за пляшку, аби втримати рівновагу. Зрештою він перекинув її. Так сталося, що над чаркою. Аби не марнувати такого щасливого збігу, він одним ковтком спорожнив чарку. Це справді грандіозна програма, продовжував він. Як це там? Парам, парам, парам, чи щось таке, а коли вистава на сцені закінчується, космічний корабель врізається в сонце, і це все придумав ти. Форт ударив кулаком у долоню для наочної ілюстрації. Він знову перехилив пляшку. Корабель, сонце, бабах. вигукнув він. Куди там лазерним променям та іншим дурницям? Це ж сонячне сяйво і справжня сонячна засмага. О, пісні, аж мурашки по шкірі. Він прослідкував поглядом за струменим рідини, що витікала з пляшки на стіл. За цим щось треба зробити, подумав він. Випити хочеш, запропонував він. У його притупленій свідомості поволі пробувалося розуміння, що цій зустрічі давніх друзів чогось бракує, і пов'язане це щось із тим, що Черевань навпроти у костюмі плати нового кольору і білосніжному капелюсі навіть не спромігся видобути з себе ані привіт, Форде, ані приємно зустрітися. Ми так давно не бачилися. Він взагалі залишався німим, а ще точніше він ані поворухнувся. Ход Блек!» – позвався до нього Форт. Важка м'язиста рука опустилася на плече і відштовхнула його в бік. Він незграбно засунувся з стільця і підвів очі, аби переконатися, чи бачить, кому належить ця нечемна рука. А власника руки було важко не помітити, бо росту був він близько семи футів і при цьому статурою хоч куди. Тобто будовою нагадував він шкіряну софу, гладенька, лискуча шкіра, випуклі форми і туга набивка. Костюм, який розпирав його тіло, здавалося для того тільки й пошито, аби продемонструвати, як важко впхати отакого здоров'я в штани і піджак. Шкіра обличчя нагадувала шорстку апельсинову шкуринку і була кольору стиглого яблука, але на цьому її закінчувалися усі приємні риси. «Хлопчику!» – сказав здорувань таким глухим голосом, наче йому довелося не переливки, дістаючись з глибини легень. «Чого тобі?» – озвався Форд. Він знову зіп'явся на ноги і був розчарований, коли переконався – що ледь дістає Здорованеві до плечей. «Шуруй, звідси!» – наказав Здоровані. «Та ну!» – сказав Форд, і одразу же засумнівався, чи небагато він на себе бере. «А ти хто такий?» На якусь мить той замислився над відповіддю. Він не звик, щоб йому ставили такі запитання, однак через хвилину він знайшовся на відповідь. «Я той, хто каже...» Щоб ти забирався звідси, сказав він, перш ніж я тобі допоможу. Послухай. знервовано сказав Форт. У нього замакітрилося в голові, йому хотілося присісти і спокійно обміркувати ситуацію. Послухай, продовжував він. Я давній приятель ход Блека, а він кинув погляд на ход Блека дезято, який досі навіть вухом не побів. «А», – тягнув Форд, не в змозі підібрати слово «після», – «а». Зате уздоровання знайшлося аж ціле речення. Він сказав, «А я тілоохоронець, містер Дезіато, і я несу відповідальність за його тіло, а за твоє тіло відповідальності не несу. Отож, забирай його звідси, поки з ним нічого не сталося». Зачекайте хвилиночку, сказав Форт. Ніяких хвилиночок. загримів тіло охоронець. Ніяких зачекайте. Містер Дезіато ні з ким не розмовляє. Ну, може, ви дозволите висловитися, що він думає про це, сказав Форт. Він ні з ким не розмовляє, заревів тіло охоронець. Форд знову запитально глянув на Хотблека і був змушений визнати, що факти були на боці тілоохоронця. Хотблек сидів так само непорушно і не виказував ніякої зацікавленості Фордом. «Не розумію», – сказав Форд. «Що з ним? Тілоохоронець усе розповів».